Hej och välkomna till The Effortcast. Jag heter Håkan och kommer vara er värd. Det är torsdagen den 29 november och vi spelar in avsnitt 53 den med Håkans dans på bordet. Effortcast är ju såklart podcasten där vi i rolltidsgruppen Team Effort pratar om just våra rollspelande men också om TV-serier, filmer, musik, böcker och allt annat som intresserar oss. Med mig idag har jag Håkan och ja, typ bara jag här idag va. Resten av panelen är borta och då dansar Håkan på bordet. Veckans avsnitt kommer då, av den anledning, bli lite kortare än vanligt och det kommer antagligen ha bra, mycket mer ljudeffekter än vanligt då ingen kan säga åt mig att låta bli. Jag flyger alltså solo idag och tänkte avvika lite grann från ordinarie schema. Istället för en toppfemlista och citatlek kommer jag ge mina åsikter på de senaste avsnitten av två serier som jag för tillfället följer. Vi snackar alltså Dexter och The Walking Dead. Det kommer att förekomma spoilers för säsong 7 av Dexter och säsong 3 av The Walking Dead. Antagligen kommer jag i förbifarten att spoila hela dessa serier. Så se detta som en varning Alla som inte vill höra mer har stängt av antar jag Perfekt Låt oss börja med The Walking Dead Säsong 3 avsnitt 8 When the dead come knocking Och som sagt då, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers Jag tänkte väl kanske dela upp snacket om, denna, om detta avsnitt Genom att eh, först prata om vad som hände i fängelset där våran goda grupp uppehåller sig För att sedan prata om vad som hände i Woodbury och utanför Woodbury Det vill säga Governorville eller där Team Evil hänger för tillfället Vad hände då i fängelset? Jo, till exempel så blev Michonne, damen med katanat Hon är än en gång räddad av en grupp överlevare och tvingad att hänga hos dem Kanske får vi här se någon kontrast mellan hur grupperna behandlar den skadade Michonne. Hon verkar blivit upptagen i gruppen ganska väl. Hon verkar inte ha någonting emot dem. Eh, inte någonting direkt i alla fall. Eh, då hon kommer med information till Rick och resten av gänget då. Informationen är ju alltså såklart då att Glenn och Maggie har blivit kidnappade. De har blivit kidnappade av den onda hillbillyn Och hålls nu hos guvernören i Governorville i Woodbury. Rick Michonne, våran Hillbilly, den goda Hillbillen, plus två nykomlingar till gruppen sätter upp en liten taskforce för att rädda Glenn och Maggie. Jag tror även att en av gamla gubbens döttrar hakar på, antagligen då, för att Maggie är hennes syster. Den lille Carl i fängelset har blivit något av en badass. Han skjuter folk, han räddar sin han räddade sin syster genom att döda till mamma och sådana saker Men ändå, Rick säger någonting i stil med Du fixar alltid fall alla på detta uppdrag För att rädda Glenn och Maggie dör va? Du tar hand om på här då va? Bra Och jag vet inte, det känns inte som om Rick kommer vinna något årets pappapris direkt Jag vet att man måste växa upp fort i denna värld men kanske inte så fort det sista positiva då som jag tyckte hände i fängelset var att redläktanten, hon lever, vilket är faktiskt trevligt. Det är sällan det händer trevliga saker i denna serie, så när det väl sker, när det väl sker, blir man glad på något sätt. Jag skulle också säga att jag är dålig på namn i allmänhet, just denna serie är inte mycket bättre för att. Jag tycker alla karaktärer är väldigt lätta, lätta att glömma bort. Ibland glömmer bort att de existerar så länge jag inte ser dem på skärmen. Varför jag kallar folk för saker som Räddnäktanten och den goda Rednecken. Du får vara överseende med det, kära lyssnare. Det var väl typ det här som hände i fängelset. Jag tänkte väl gå till eh, Woodbury, heter det tror jag, som är vart guvernören och hans gäng hänger. Och där är ju den underräddnäckten Merl i ett rum tillsammans med Glenn. Som Glenn är fastspänd i en stol och blir förhörd. Förhörd snarare torterad, jag vet inte riktigt. Onda räddäcken vill att de berättar vart. Vill att Glenn berättar vart. De goda håller till någonstans för att han vill väl hämta sin brorska och hämnas på allihopa för att de lämnade honom ensam på ett hustak där han var tvungen att hugga av sin arm eller hand. Och för att sedan stapla då tills han träffade guvernören och fick en ny hand. Denna serie. Verkar köra på det visen att man utan större problem kan hugga av kroppsdelar Jag tror inte att man kan det i verkligheten Men jag är ingen läkare Glenn får lite badass poäng av mig när han skallar sin tortermästare, sin tortör Torterar tort, väldigt roligt ord där Det här är i vanliga fall skulle luta mig mot min panel och fråga vad det hette Eh, tyvärr då så slår Merl helt enkelt bara ner Glenn Och ja, det är ganska smärtsamt att se som sagt eh, Det sista som eh, Merl gör mot Glenn i denna sekvens Är att han släpper en walkerlös, en lös på honom Och Glenn lyckas då vinna trots att han sitter fast vid en stol Vilket är ganska bad att se Han står ganska blodig och nedslagen Och förhållar som ett djur Mindre värde att se var guvernören versus Maggie. Eh, här får vi då se typ svart på vitt varför guvernören är ond och varför Rick, sheriffen, är god. Guvernören hotar med våldtäkt medan Rick bara dödar folk. Eh, guvernören höll ju dock inte sitt löfte som tur var, men det var vidrigt nog att se eh, sekvensen ändå. Jag vet inte om jag uppskattar att de måste tvinga in såna här saker. Jag vet inte för att visa att han är ond. Eh, jag vet inte. Jag tycker guvernören är obehaglig. Men jag tycker inte ens länge att han verkar vara så mycket ondare än Rick. Om man tänker god och ond i film och så. Så, så antagligen var den här scenen för att sådana som jag skulle förstå att ja men han är ond. För eh, han hotar med våldtäkt. Medan då våra hjältar bara mördar folk. Vad händer mer med förhörsgänget, just det, Maggie eh, Maggie berättar då för guvernören och Merle Vart Team Good håller till någonstans Och i vanliga fall har jag svårt att förstå Nej, döda inte den jag älskar, döda alla andra älskar istället Grejen, för hon ger ju upp sina vänner för att skona Glenn i vanliga fall så har jag svårt att förstå det Nu har jag ännu mer svårt att förstå det Eftersom att hon vet att de liksom ständigt lever i livsfara Och det här kommer göra det ännu värre Och jag vet inte Kärlek är väl blind och dum antar jag som vanligt Jag gillar dock inte att Hon fick inte göra någonting ballt med griden Hon fick göra var att nästan bli våldtagen Och sen gav hon upp informationen Medan då Glenn var bad Och sa ingenting under tortyr Jag vet inte, jag gillar inte en annan stor sak i Woodbury var Mr. Coleman Och Andrea som förut var med Team Good Som nu hänger med Team Evil utan att veta att de är evil Fick träffa En gammal man En gammal pensionär I Woodbury Hon och forskaren skulle då Studera denna man När han dog Forskaren har gjort en massa tester Massa förankringar I den i den gamla mannen, Mr. Colmans undermedvetna, för att då försöka se ifall någonting av personligheten finns kvar när han blir en zombie. Mr. Coleman är alltså gammal, han har prostatacancer och de kan inte bota det, så han Anmälde sig frivilligt till att, till, till att dö för att testa om det finns någon mänsklighet kvar hos dem. Det kändes lite igen som om de kanske skulle introducera något mysko-mysterium eh, när de introducerade Mr. Coleman: ligger den sparna sängen fastspänd och så. Eh, vilket var rätt skönt att de inte gjorde. Eh, de har inte haft några mysterier i den här serien. Eh, sen, det senaste var väl när eh, mannen på uh, The Center for Disease Control. Viskade något i riksöra och nu vet vi vad det var som viskades Och vi får se då grejen med gamlingen som sagt Att, eh, att de helt enkelt ska försöka förhöra honom efter att han är död Vilket då inte fungerar, Andrea måste döda eh, gamlingen efter att han har blivit en zombie Ja, det var kort och koncist, jag gillade sekvensen eh, Forskaren eh, har inte, verkar inte ha varit så eh, badass under den här tiden <laughs> Under de här månaderna och året som ser utspelat sig. Men det, det är okej. Okay. Alla kan inte ha varit det. Hmm, vad var det mer då? Just det här. The Rescue Rangers. Eh, gruppen bestående av Rick och de andra. Eh, det var kul att se dem när man säger Woodbury. Woodsbury, Governorville. Eh, till exempel gillade jag Ricks replik. Formation. No gunfire. Det är coolt att se gänget döda zombies. Här. De är bra på det nu. De blir dock nästan dödade och måste fly in i en stuga de hittar i skogen. Och där bor den galna snubben som det alltid finns en av. Han, han verkar ha bott i skogen sedan innan zombierna anföll. Eller så var han bara lite traumatiserad av hela zombigrejen och zombigrejen. Ja, det, det hela slutar med att de måste döda honom för han riskerar hela gruppen. Och om jag hade Tumblr eller i allmänhet gjorde Youtube-videos. Så skulle jag sätta ihop en svartvit tribut till den galna mannen i skogen. Eh, soundtracket skulle vara eh, låten som, som är med i Sista Mojikanen. You classy, crazy old man. Nästa vecka då så hintar de, tisar om att det är The Midseason Och det verkar som att det kommer att vara ett slags eh, anfall på staden av Team Good. Och det verkar ju som en coolare final- Äh, en förra säsongens som då var Vi letade efter lilla flickan och hon var död hela tiden Så, så det är ett steg i rätt riktning vad gäller äh, saker som faktiskt sker På det stora hela så var det ett bra avsnitt tycker jag Saker och ting händer, det var inte bara massa etableringar av att det här händer här och det händer där Utan saker händer och de två grupperna har nu börjat äh, interagera med varandra Folk från fängelset, intressant nog, offrar väldigt mycket för att rädda två av dem. Allt som allt får det här avsnittet fyra kritor av åtta pennor i Effortcast. Så, där har vi då pratat om The Walking Dead- Låt oss gå vidare till den andra stora serien jag följer för tillfället Som då är Dexter Och vi är på säsong sju, avsnitt 9. Helter Skelter Och som sagt då, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers Vad händer då detta avsnitt? Hmm. Gangstersnubben Isak, Isaac, och Dexter har varit tvungen att, eh, tvungna nu att forma någon slags ohelig allians. Vilket var awesome. Eftersom att Isaac är en sjukt karaktär. Och Dexter är ju Dexter som bekant. Detta var tyvärr också Isaacs sista avsnitt. Och jag kommer att sakna honom. Eh, det var intressant slash roligt slash bra. Att det inte slutade med att Dexter dödade honom. Att det inte slutade med att Isaac var wrapped in plastic. Som ju ganska ofta händer... Folk som får veta saker om Dexter Istället då så hade de en bra dynamik Dexter har levlat upp, upp sina sociala förmågor Genom att interagera med Isaac Isaac har lärt honom att Dexter kanske inte bara ska svara Detsamma på saker som jag saknar dig och liknande Jag gillade Isaac skarpt och kommer sakna honom Han fick ett ganska abrupt slut Men det var oväntat och det var bra, Gillar det vi har även sett att hana Dexters senaste kärleksobjekt, kan ta hand om sig själv. Det känns dock synd att de kan typ inte göra någonting med denna karaktär som inte känns som om det redan är gjort. Om hon lämnar Dexter och går vidare med sitt liv, då är hon Lumen. Om Dexter dödar henne så är hon Laila. Om hon blir dödad är hon Rita- så det ska bli intressant att se om de kan göra någonting med henne. Än så länge har jag inga känslor för eller emot egentligen Hanna. Jag tycker att det är lite weird, tråkigt, jag vet inte. Tråkigt är väl att i, men, men det är ännu en flickvän för Dexter och det brukar sluta som du gör, som sagt. Deborah Morgan har haft en rätt konstig säsong på det stora hela. Det började med att hon fick veta att hennes plastbroschär är en seriemördare. Hon fick veta detta samma dag ungefär som hon tänkte berätta att hon antagligen är in love with him, om man säger så. Hon har alltså gått från att vara äcklad till chockad tillbaka till äcklad igen och sen har hon försökt rehabilitera Dexter. Sen har hon försökt visa honom att hennes system fungerar. Han behöver inte jaga seriemördare eller brottslingar i allmänhet. Det har gått från det till att hon, hon ber Dexter att döda Hanna När, när Hanna lyckas komma igenom eh, The cracks, om man, om man säger så I systemet eh, Dexter väger då fan ihop med henne Jag gillade när Deb i detta avsnitt fann Hanna eh, Som då hade varit Fångad av en av Isaacs eh, handlangare. Mm. Hanna såg ut Att kanske vara död eh, Debra lägger en hand på Och, och säger typ, fan också och det är ju för att hon, hon lever Det var en fin scen Däremot vill jag inte riktigt tror jag Faktumet att Deb verkar låtsas Att hon har något slags moraliskt övertag Över henne. För henne frågade någonting i stil med Varför lät du mig bara inte dö? Varför räddar du mig? Du hatar ju mig Och Deb svarade med ett ganska syr syrligt Maybe you can watch someone die But I can't Och det här då samma Deb som dagar innan bad Dexter att döda just den här personen Hanna. Mm. Betyder detta att det är slut med att Deb kanske kommer bli någon slags partner till Dexter? Och nu menar jag partner in crime och inte partner in love, vilket är lite ovagligt. Kanske betyder det, kanske betyder det inte. Vi får se. Det var också coolt att se Dexter döda en snubbe, helt... Eh, Helt öppet, för han var tvungen att döda två killar i, i och med Isaacs oheliga allians. Uh, Isaac frågar Dexter när han, han rusar iväg. Uh, where, where are you going, all hellterskalte? skälta? Uh, gillar det, gillar Isaac som sagt. Däremot undrar jag hur Dexter kommer undan med att uh, döda den här mannen. för Det görs väldigt öppet då på en uh, skytte... På en prickskyttebana av något slag Visserligen så antar jag att Dexter inte gick dit och sa Hej, jag heter Dexter Morgan, jag ställer mig här bredvid den här killen Oj, han dog Jag misstänker att han har utgått, han använt ett falskt alias och sånt som man brukar göra Men, men ändå, men ändå jag måste nämna också att jag älskar att Angel i varje säsong har någonting nytt för sig som inte har någonting med något annat att göra. Den här säsongen så är det en restaurang som han har skaffat eh, som jag vet inte om de har droppat den eh, plotpointen, eftersom att eh, vi, den, det nämndes att den håller på att stängas igen på grund av eh, hälsoskyddsnämnden, Hälsoverket, vad det nu heter. <laughs> jag älskar, älskar Angel. Mycket roligt. Något annat stort med detta avsnitt var att en ny seriemördare introducerades Eftersom att Isaac-grejen eh, nu är avslutad, mer eller mindre Så, så måste de ju göra någonting nytt de, de sista tre avsnitten av säsongen Och den här seriemördaren, jag tror att Hen kallades för The Phantom kanske Och sättet den dödar på är att eh, offren bränns levande Medan mördaren tittar på i klädd någon slags skyddsdräkt Samtidigt presenteras en ny karaktär, en mordbransspecialist, specialist csi kille som är så uppenbart creepy att han inte kan vara skurken. Eller är han det? Jag vet inte riktigt. Även Quinn, Joseph Quinn, och har haft en slags subplott med Isaac för detta partner George. Och jag har inte varit mig så jättemycket om vad som har hänt där Jag tycker Quinn är en ganska tråkig karaktär Och det verkar som det här är ganska separat från Vad som händer i Dexters liv eh, det, det, det som dock är lite spännande är ju att eh, George faktiskt vet att Isaac visste att Dexter Dödade en person tidigare I eh, säsongen Vilket innebär att kanske kommer George Droppa något sånt till Quinn eh, Kanske får Quinn då Ett eh, förnyat intresse För Dexter och vad han kan tänkas dölja. Vilket leder mig till Laguertas quest för att finna The Bay Harbor Butcher. Den riktiga Bay Harbor Butcher som då alltså är Dexter och inte Sergeant Doakes som varit anklagad för det. Jag gillar denna, denna quest, denna jakt på mördaren och hennes, hennes vilja att... Rent två henne för detta partners namn. Och Doakes var ju faktiskt en, en god man. Lite av en skitstövel kanske. Men han var på fel plats och han var lite för besatt av Dexter. Vilket då innebär att i, i tv-serien Dexter är det dåligt att gå emot Dexter. För att man, man åker alltid dit för i slutändan. Hon kontaktade, Laguerta kontaktade den gamla polischefen Matthews. Hon var onödigt vag tycker jag om hennes misstankar. Det var lite konstigt. Men annars får jag en känsla av att de kommer kanske avsluta den här säsongen då. Och kanske till och med driva nästa säsong som är sista säsongen. Med någon slags i jakt på Dexter. Jag tycker att jag kanske nästan har belägg för den teorin om man kollar på vad. Som sista, de sista avsnitten kommer heta Det här var avsnitt nio Det heter Helter Skelter Nummer tio heter The Dark Whatever En hint antar jag då till The Dark Passenger Kanske, kanske betyder att Dexter kommer att sluta Bry sig om honom igen, vem vet Elfte avsnittet kommer heta Do you see what I see Men det är jag tänker på Den heter Surprise Motherf**k Och just då användningen av Motherf**k Om jag tänker på dopes Jag tänker mig att det kanske skulle kunna vara någonting Laguerta säger till Dexter surprise-madder För att då liksom lite ironiskt Eller inte ironiskt men betydelsefullt Eka tillbaka till eh, Gamla hedliga dokes. Jag gillade Isaacs Avrundning, Isaacs sorti från serien Han fick begravas med sin älskade Victor Det var oväntat, eh, lite Krystat, lite konstigt den här alliansen Med Dexter men det passade bra Och eh, Ja, Isaac fyllde den här rollen som personen som lär Dexter någonting nytt om att spela mänsklig, slash vara mänsklig, slash skippa heller den här. Jag känner ingenting för någon aspekten som Dexter gör ibland. Jag gillade Laguerta-grejen fortfarande. Hon... Verkar bygga ett case på ett smart sätt emot Dexter. Det känns som det kan bli spännande. Hon har inte direkt gjort några anklagelser mot honom än. Jag, har inte sett, jag tror inte vi har sett Lagård att direkt interagera med Dexter på senaste tiden. Vilket är eh, säkert någonting någon sparar till något betydelsefullt senare. Däremot undrar jag lite grann över det här med att ha en ny mördare. En ny seriemördare när det bara är tre, säsong, äh, tre avsnitt kvar på säsongen. För det verkar ju som om Isaac skulle vara The Big Bad. Men nu var han mest bara The sort of big, bad-ish Guy Är det så då att den här Phantom kommer vara The big bad och kan man verkligen vara det på bara tre avsnitt Kommer han bli fångad Den här säsongen eller kommer han vara kvar Till nästa säsong det är... mm -hmm. Jag antar att man får kolla nästa vecka För att få några svar På det stora hela så gillade jag avsnittet Det får åtta rosa av tolv gula Yay Jag tror, att, jag tror faktiskt att eh, det här får på något sätt avrunda eh, veckans effortcast. Då. Det blir som sagt lite kortare än, eh, än vanligt. Eh, jag ska försöka se om jag kanske har råkat låsa in resten av palenet någonstans. Det kan vara så att eh, de fick ett samtal från presidenten. De menar såklart USAs president. Kanske var de tvungna att göra något sista jobb för honom eh, innan de gick i pension. Det är sånt som händer åtminstone på film.